פרק כ"ט: "הוי אריאל, אריאל, קריית חנה דוד, ספו שנה על שנה, חגים ינקפו. והציקותי לאריאל, והייתת ענייה ועניה, והיית לי כאריאל. וחניתי חדור עלייך, וצרתי עלייך מוצב, והקימותי עלייך מצורות". ושפלת מארץ תדברי, ומעפר תישח אמרתך. והיה כאוב מארץ קולך, ומעפר אמרתך תצפצף. והיה כאבק דק המון זרעך, וכמוץ עובר המון עריצים. והיה לפתע פתאום. מאם אדוני צבאות תיפקד, ברעם וברעש וקול גדול, סופה וסערה, בלהב וקול.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 כן יהיה המון כל הגויים הצובעים על הר ציון. התמחמהו וטמחו, השתעשעו ושעו, שחרו ולא יין, נעו ולא שיכר. כי נסח עליכם אדוני רוח תרדימה, ויעצם את עיניכם, את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כיסה. ותהי לכם חזות הכל. כדברי הספר החתום, אשר ייתנו אותו, אל יודע ספר לאמור, קרע נא זה, ואמר, לא אוכל, כי חתום הוא. וניתן הספר, על אשר לא ידע ספר, לאמור, קרע נא זה, ואמר, לא ידעתי ספר. ויאמר אדוני, יען כי ניגש העם הזה, בפיו ובשפתיו כיבדוני, ולבו ריחק ממני.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 אם כחומר היוצר יחשב, כי יאמר מעשה לעושהו לא עשני, ויצר אמר ליוצרו לא הבין. הלא עוד מעט מזער, ושב לבנון לכרמל, והכרמל ליער ייחשב. ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר, ומאופל ומחושך עיני עברים תראינה. ויספו ענבים בה' שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. כי אפס עריץ, וכלה לץ, ונכרתו כל שוקדי אבן. מחתיאי אדם בדבר, ולמוכיח בשער יקושון. ויתו בתוהו צדיק. לכן, כה אמר אדוני אל בית יעקב, אשר פדה את אברהם. לא עתה יבוש יעקב, ולא עתה פניו יחברו, כי בראותו ילדיו, מעשי ידיי בקרבו, יקדישו שמי, והקדישו את קדוש יעקב, ואת אלוהי ישראל, יעריצו, וידעו תועי רוח בינה, ולוגנים ילמדו לקח.